fa in asdaq alhadith kalamullah taala wa khair alhadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar alumuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi anar falandrimat dhalavdat ataikon vetm allah taala vetm allah ne falandroim dhe vetem pre allah ut ndiem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 nga ka ndëruar neve duke nga bërë pjestar të shocëris islame, duke nga bërë pjestar të një shocërie të cilës duhet të jaken lakmin të gjithë të tjeret që si përkasin kësaj shocërie. Dhe se cili prej nesh, duhet të jeti vëtë dishum se cilës shocëri i takon. Për nesh ka jemi këtu në gjami Nuk e kontestojm fare sepse jemi pjesëtar të shoqërisë islame, i përkasim një shoqërie apo komuniteti musliman, një shoqëri e cila ka të qartë identitetin e saj dhe ne si besimtarë musliman duhet të mundohemi, duhet të përpiqemi që ta përfaqësojmë në mënyrë më të mirë dhe dinjitoze shoqrin islam. Dhe Gjdo shoqëri i ka ato veqorita po specifikat e veta, po ashtu dhe shoqëria islame apo komuniteti muslimanve i ka veqorit me të cilat veqohet prej shoqrive apo komunitetetve tjera dhe shtyllat e kësaj shoqërije, bazamentet apo fundamentet e kësaj shoqërije i ka vendos Resulullahi sallallahu aleyhu a sellem duke formuar një shoqëri të kompletuar dhe të përkryer një shoqëri e cila shëndritin nga dishullin arabik e pastaj ato shkëndia u përqunë edhe në vendet e gjirit persik e pastaj ato shkëndia dhe përtuun edhe në lindje dhe prendim të tokes. Dhe shoqëria islame, komuniteti islamë ka një edukat të rral të veçant me kryuosin e vetë me Allahu në gjellëshanuhu. Duhet të jemi të sjelëshëm, duhet të jemi të dëgjuhëshëm da i kryuosin ton Allahu në gjellëshanuhu. Dhe edukata jon është e bazuar në adhurimin e plot dhe për ullje në nështrimin e sinqert ndaj Allahu në gjellëshanuhu. Dhe këtë për ullje, këtë në nështrimi, që e adhurojmë e bëjmë me vetdije të plot dhe e shfaqim atë teorikisht e pastaj e vërtetojmë atë edhe praktikisht. Dhe të rjeta jon. Të gjitha punët tona i përputhim konform kërkesave të Allahut xhalleshanu. Dhe çfarë do të bëjmë në këtë botë, të gjitha ato i bëjmë për hir të Allahut xhalleshanu. Shdo fund që e bojmë, e bojmë për hatër të Allahot gjellësha në hu. Dhe ajo është hali, dhe ajo është preukupimi të gjithë besimtarve, që punët tona të jenë ekskluzivishtë për hatër të Allahot, e jo për hatër të njerëzve. Për ata, Allahot e ala, në surën el-enam, në mëson neve se si duhet të ja dedikojmë, të ja kushtojmë të gjitha punët kulmore, أبو نقطة كلمنانته ابو نقطه ما تمدى الله جل شانه فتق الله عز وجل قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وان اول المسلمين فتق الله ثوي نمازيم يتايمه فتق الله جل شانه ثوي نمازيم qurbanim jeta ime vdekja ime janë thjesht për Allahun Zotin e botëve dhe janë thjesht për Allahun i cili nuk ka shoq është i vetëm në pushtet është i vetëm në sundim me këtë thuaj jam urdhëruar un dhe un jam i pari i muslimanëve un jam i pari që i dorëzohem i nënshtrohem urdhnë të Allahut xhalla shanu Kjo është rria po kjo komunitet musliman, përveç që ka sjelje dhe edukat të veçant dhe të rral me Allahun, ka sjelje dhe edukat të veçant edhe me Resulullahin sallallahu aleyhi wasallem. Dhe edukata jon dhe mirësjela jon me Resulullahin sallallahu aleyhi wasallem, është duke pasuar të ratë të që ka ndjek Resulullahin sallallahu aleyhi wasallem. Dhe duke marr atë si çelës i zgjidhjes së problemeve tona në përditshmërinë ton. A e shihni vëllazën besimtar, sa mosmarrveshje, sa hasmri, sa përçami e ka në mesin e muslimanëve sot. Dhe burimi i gjitha këtyne është mospraktikimi i jetës së Resulullahit sallallahu alaihi wasallam në jetën tonë. Ndërsa, zgjidhja të gjitha këtyne problemeve është që të gjykojmë ato probleme, që të zgjidhim ato probleme, ashtu si që ka zgjidhë Allahu dhe i dërguar i ti, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. Për ata Allahu ta'ala në surën e njësa thot, Tha la wa rabbike la ju'minune, hatta ju hakimuke fi ma shëgjara bejne hum. Thume la je gjidu fi enfusihim harëgjen mimma kadajt, Wajuselimu teslima, për zotin të ndë, vërtet ata nuk janë besimtar derisa të mos të zxedhin ty o Muhammed për të gjukuar në të gjitha mos marveshet, derisa të mos të zxedhin ty për të mos gjukuar në të gjitha ato divergjensat që i kanë mes tyre. E pastaj, pas taj, pasi që të të zxedhësh ato mos marveshja apo divergjensa, Ata të mos ndjenjë pak natsin nga gjukimi jëtë dhe derisa të pranojnë ato vendime tua duke qenë plëtsisht të nënshtruar dhe të sinqert. Pra nuk kemi ba besim, apo nuk e kemi publikue besimin e plot, ashtu si shdohet, derisa të mos jetë gjukatës i problemeve, i mos marveshjeve, i keshkuptimeve tona, Resulullahi sallallahu aleyhi wasallam. Dhe këtu duat muslimanët të jenë më vigjilent. Këtu duat muslimanët të jenë më të vëmendshëm të mos bëdhin poshtë e lart për zgjidhjen e problemeve të tyre. Por ti kthehen zgjidhje së problemeve aty ku është zgjidhja e jo aty ku janë problemet. Se ndo ku shpëj nesh, kur ka mosmarrëveshje apo probleme, drejtohat atje ku janë shumë mosmarrëveshje dhe probleme më të mëdha. Dhe a dini vëllazën Aqë i pa funksional është gjytsorin Kosovë, sa so që njerëzit pëse janë rronë në mje veti me 8 dhe 10 mujë rinë para burgim. Dhe edini si përfundojnë, në fund dënohan me 2-3 mujë, ku kanë mbetë mujë tjerë, si kur të ishin venet e zhvilluar, a që kanë demokraci dhe gjytsor të zhvilluar, aty në ju kompenzohet që ndrimin burg. Bile shtetet me gjytsor të zhvilluar, u apaguajnë burgun edhe ditën edhe natën. Do të paguam dy fsh, edhe për çndrimin burg gjatë ditës ose natës. Kto rrin ti 10 muaj apo një vit, si a ke dhënë dikujt një shuplak apo diçka të ngjeshshme e pastaj ose e shpallash i pafajshëm ose dënohesh me dy muaj. Do thot, mos u drejtoni në kësi vendesh. Po drejtohuni tek libri i Allahut. Dhe këto mos marr veshet që mund të zihen dhe kanë zihen Kur'an, edhe në Sunet. Zgjidhni pashqunë për gjykata. Zgjidhni pa paguar parë të mëme avokatëve, zgjidhni paju drejtua atyre njerëzve që zdin me një zidh probleme të veta e që çuin veten pleshnar apo kuvendar të odave e ata dinë për me ngran me pi edhe me marë parë. Shoqëria Islame ka edukate të veçantë edhe me veten e vet. Ën ndëron veten duke i mbrojt ligjet dispozitat e fes Islame, duke i madhuruar kufit që i ka vendosë Allahu gjellëshanuhu, duke e respektuar vetën, faktikisht respekton edhe jetën e të tjerve, dhe kufit që i ka vendosë Allahu, është fjallë për haramet edhe halalet, dua të jenë të shenjta nuk gudzon të shkilen, për ata babalarët dhe gjushrit ton, dhe ata të vjetrit, kanë qenë ashë i rigoros, kanë qenë ashë preciz në kufit e Allahot, Por Nissan i ke thon se është haram, ai nuk ta ka bë parë pyetjen pse është haram. Bile bile, as shumë kan rrit dispozitën e haramit ose të halalit që mi pason se po është ndaluar, nuk i ka bosh shumë pro shtypje. A mo i ke thon është haram. Ai është larguëni herë për haramit. Ndërsa sot njerëzit në emër të dijes, në emër të arritjes shkencore, intelektuale shpesh herë për haramet pyesin, e çfarë keqë ka oz me pinigot alkol? Edhe plus asaj disa që i marrin mësimet e shejtanit po e komentojn po e komentojnë se alkooli nuk është haram ti me pi ato po ai me të piti është haram. Ky është koment i shejtanit i iblisit. Edhe jau ka marr më disave. Jau ka marr më disave edhe kështu do të thot me këtë mësim të iblisit shejtanet ata e komentojn fen. Andaj duke i respektu kufit e Allahut, dispozitat e Allahut, duke mos i kesh përdor ato i kemi bon der vet vetes son. Pastaj muslimani duke respektuar veten, respekton të tjerët. Dhe duke mos nënçmuar dhe injoruar askënd, nuk do të jetë as injoruar e as i nënçmuar prej askujt. Dhe kjo shoqëri në të cilën bëjmë pjesë ne, shoqëria po komuniteti islam, nuk bën dallim në mes të njerëzve. Nuk i dallon ata që janë të bardh prej atyre që janë të zi apo ata që janë të quç prej atyne që janë të verdh, apo ata që janë të ditur prej tyne që janë të paditur, apo ata që janë të pasur prej tyne që janë të varfër, apo ata që janë në pozitë dhe kta që s'kan pozitë, nuk i bën këto dallim me fare. Dhe të gjithë njerëzit i ka të barabart. Mirpo në peshorën e fes islame ka një dallim. Dalloha njerëzit vetëm me një gjah, ashtu siç thot Resulullah sallallahu alejhi wasallam, nuk qadalim në mes tarabit dhe jo arabit. Asë në mes të bardhit e të ziut, përvesh me një sendë. Dalimi, apo vlefshmeria e këtyne është në devatshmeri, në takwallak. Për ata thotë Allahu Teala, Inna ekramekum, inda Allahi et kakum. Me fisniku, me bojari, tek Allahu është aj që është maj devatshëm. Aj që i ruhet ma shumë harameve, aj që i ruhet ma shumë punve të këshia. Dhe për para kur ka funksionu bota marë dhe mirë, të gjithë ata burra, apo të gjithë ato nana, ato gra, që ju kanë nërujt haramit, ka në thonë kjo është eviliane për tokë, kjo bubrecat nuk i shkel, edhe vërtet se ka pasa si burash edhe grash. Ka pasa si grash burnore që kanë hynë me zlisin e burra dhe u kanë zidhë problemet, pse a kanë qenë ato të gjata, a kanë qenë ato të forta fizikisht, jo, po me dëvët shmërinë dhe men në nështrimi që kanë pas ndaj Allahu gjellëshanuhu i ka dhona Allahu autoritet pozit so që disa graj kanë zidhe dhe problemet e burrave ndaj nuk bojmë dalime në mes të njerëzve përvec se në devaqmeri përvec se në fe dhe kur se si dhe as se si nuk gudzon të pranën dikush pëj muslimanve ato që po në servohet se s'ka dalim për punt feje feja është që është e zemës kush dëllet bënd shka dënë Marrancyesh me çaniri, ai që nuk është fetar, ai që s'i friksohet Allahut, ai nuk ka shënjër i kompletuam. Nuk mundet me çaniri i ndershëm, nuk mundet me çaniri i devotshëm, nuk mundet me çaniri i sinqert. Sepse ai përbohet edhe prej anës shtazarake. Dhe kët anën shtazarake, epshin nuk e stopon askush. S'ka shkollë që ta stopon, s'ka ndershmëri që ta ndal, s'ka pushtet që ndal, e ndal vetë frika ndaj Allahut xhalleshanohu. Andaj pra nuk mundemi ta galltisim apo ta ham çorben që po na servon dikush ska lidhe për fe. Feja është çështje personale secilës. Më rëndësi që të jetë kështu a të jetë ashtu. Më rëndësi në një duat të jetë feja. Njëri që është në rrugën e Allahut duhet të ketë përparësi, duhet të ketë prioritet, jo vetëm shoqërinë shtlame, po gjithçka në përbot. Edhe thon të drejtën nëse bomu të sinçert. Hedhe e shojmë në përëndimin e afrët që kemë, njerëzit që janë fetarë, njerëzit që janë muslimanë, praktikus të islamit, a besënit që i udheqën shumë kompanit më dhaja në për Evropë, a besënit që edhe orë ka të jaulonë në dorë, pse? Thojnë ty kom besim se ty je i lidhën me Zotin. A i nuk ka muslimanë, e që amot ty të besanë, ty të besanë, e dini sa tri të regojnë si jaulonë në dhe qelset e shpisë, ata bosat shefat e tyne. Ja u lanë edhe makinat edhe u lanë shumë gjana pëse thënë ty kanë besim se ty e në rrugën e zatit. Ty nuk unë vjellë edhe e shifni autoritetin e babalarve tonë që i kanë punua në përëndim dherin vitet e në dhejta. Dherin nuk kanë shku këta djemë të ri, këta që dinë me ti punua gjepat e me të mashtruë. Dherin nuk kanë shku këta atje, kanë pasë besim gjithë shka mi në ndorë babalarve tonë. Edhe ju kanë dhonë edhe i kanë stimulu edhe materialisht. Merë po kërdole në këta djemë të ri, këta që i pomenojnë me u pasunu mrena natës, e mu pasunu për një vjetë, që dikush s'ka mujtë mu pasunu për 3-14 vite atje, pas ta i vlazën kara së rejtingu, kara i mazhi i shqiptarve musliman atje, si kur që shkara i mazhi i arabve i torgjve tjirve. Jo pse janë praktikust islamit, po pse janë mështjelës apo që me thanë kesh përdëruas të islamit, mështjelën do thot në emrin e islamit, ndërsa punët e ty në Kjo është qëri që neve i përkasim, ka edukat të rallë dhe më të tjerët. Dhe shikoni vlazen, nëse le dzoni shfarë thonë të tjerët për islamin. E gjeni një udheqës i ushtris romake, duke imbrojt të drejtat e njerëzimit. Jo duke imbrojt muslimanet dhe fenë islame, po duke imbrojt të drejtat e njerëzimit mëndër të tjera, Kur flet do të thotë në këtë kontekst thotë popujt nuk njohin çlirues. Ai e thot pushtues, po në fakt muslimanët nuk janë pushtues, po janë çlirues, për atë ato quhen Fatihin. Sikur të shquhet Sultan Mehmet Fatihu. Sultani pra Mehmet çlirues, jo pushtues, që ka çliruar Konstantinopolin, Stambollin e sotshëm. Dhe ky thot se Popujt nuk njohin pushtuos ma të mshirëshëm dhe ma fales se sa moslimanet. Kjo ka qenu dhecë romak, po kështu po thëtë për moslimanet? Po e mbron drejtsinës, po e mbron moslimanet edhe islamin. Dhe thëtë, popujt nuk njohin ndo një fejë në ruzullin të kësorë që është fejë që falë dhe e mshirëshme dhe drejtë se sa feja e moslimanve. Edhe kash përfundoj fjallët e ti, a nuk e ka pranu islamin. Ja vaje ka vashduqë jetën e vet, por e ka pranuar realitetin. E sot vëllazën ajo që dëgjojmë nga mediat të ndryshme, që po çarkullojnë te vendit, media të vendit, vendit tonë, vendeve të rajonit edhe mediat botnore, muslimanët janë ata që kanë dhunuar dhe përsekutuar popull. Kështu mediat i paraqesin. Muslimanët thonë ata janë ata që me tehun e shpatës i kanë këthy njerëzit në fenë islamë. A dhe ne vlazen se qindra vitën kalane Beogradit është fa në amazë, o thirë, zane dhe ka qena të flamur i laj, laj, laj, laj. Pse, -pse s'ka nejtë musliman ata? Që shkimin betna? Se kanë dash të vla islamin? E kanë dash kufrin? E kanë dash gjëhnemin? Ja, o ka dhonë Allah o gjëhnemin. Dhe sot në kalat, e kanë med vesh do topat këtë një herqit të perandorisë asmanë qita është musliman këto, e kanë dashtë Allahon, e kanë dashtë fejnë, kanë metë musliman, që shkanë metë 2-3% tjërë katolikë edhe ortodoksë. Qita musliman që to, i kalëzunë medjave, dhe që tynë armizhve të islamit, edhe që tynë dashakshive të islamit, me gjithë të meta tona në prafse prapi thanë botës 96% njemi musliman. A pa që tu nëj të shpate nëj dhundi qka, mos ka shku kush kër i ka registru njerëzit Edhe me ushtrudhum e them regjistro musliman. Edhe në vllazësin Salet e kemi pas me me zbrit për qindjen e muslimanëve. Kur ma lec se ka pas popullion. Pse? Se ka shëna atje në rubrikë i pa përcaktuar, ose i pa fe, ose i feve tjera. Edhe ato e ke pas veçmen një dial apo në voz, tren shpejë ke pas, kërkuajt ka po presion edhe me pas ndrua ty fen, kërkuajt çka thon. Pra me gjithmangsit ky popull çoi ka. Me gjithç lshimet çoi kanë fen e vet. Prapse prap i re zemra si musliman, flet si musliman, edhe besën si musliman, edhe dëshiran me jetu si musliman, edhe dëshiran me vdek si musliman, edhe dëshiran me urinjall si musliman. Pse tash nuk përbohat në e farë bumi më uqë u këjtë medjat, edhe analistë të ndryshëm edhe me dalë me thonë, edhe këtu tash u ushtru në e dhunë. Që farë dhunë e pat këtu? Pse Shqiptarën, Kosovu, deklaruar 96% musliman? Sepse e kanë dasht këtë fejë, Dhe e duan këtë fe. Andaj, këto janë pralla, këto janë dokra që i paraqesin në filma televizivor për fëmit se Islami u porhap me tehun e shpatës. Edhe me dashi me porhap, ty nuk lejohet me porhap me tehun e shpatës, se të ka thënë Allahu Azza wa Jalla, la ikraha fi ddin, qat tabayyana ar-rushd min al-ghay. Nuk ka dhunë fe. Në fen Islame nuk ka dhunë është çaruar e vërteta nga e kota. Qad tabayyana rushd min al-ghayb. Rushdi e vërteta është këtu, edhe e kota është këtu. Zgjidhë cilën dush. Po don Islam merrë të vërtetën, po don Islam e kit pa të vërtetën të kotën, a mund të ka kurfar problemi? Dhe këtë popullata jon, shoqëria islame, komuniteti muslimanë dëshmojnë këta muaj të fundit. Po ashtu faktet historike dhe shkencore flasin qartë për ata që kanë vesh dhe për ata që shohin. Se në vendin më të madhë me musliman, në vendin më të madhë me musliman, në Indonizin e largët në Lindje, ku janë mbi 220 milion musliman, asë një herë nuk ka shkel qizma e ushtarit musliman, asë një herë nuk ka shkel shpata e ushtarit musliman, në një ombeteja të Balkanit e të Afrikës e të Aziz së mesmet, Mirë, por nuk njojme as një luft, as një betej që është zhvillu në Indonezi, në prata ishuj, në prato gjungla, në prata shkëmbin ka dhe përtuar islami. Andaj shëshria islame, është e që e përhap islamin pa shpat, është e që e përhap islamin pa dhun, pa presjan, pa alëshvërishe dhe pa këshpërdorime. Ne jemi atë të cilët e përra qesim islamin ashtu si që është taj burimor e alëshvërishe, Ne nuk mërzitemi shumë asë nuk dhëtë vajtojmë se kush për po e merë e kush nuk për po e merë. Ata që dëshirojnë gjenetin, urnani mirëseveni gjeneti po pret, edhe po thretë ku janë banorët e mi, rruna zëtë, edhe ata që dëshirojnë gjenemin, gjenemi i pret, edhe dite në gjykimit, Allahu, kur për po ishtin gjenemlin, gjenem, po e pyët gjenemin, helim të let, ajem bush, që po thot gjenemi? Helmin me zid, ako hala, hala, hala po lip. Andaj mos u shqetësoni, nëse ti kush përcaktohet për xhehenem, ka vend për ato e për tjetën e përkëjt, edhe shoqëritë të tëra nëse doin të shkojnë rruga Mario çoftë do të shkojnë edhe vën ka, bile bile, do të mbetet pak i shprazë, dall ditë do të ketë vend edhe për të tjerë. Andaj, nëse na lmi shohim në retrospektiv në të kaluaren, Islamin dhe muslimanët. Shikoni këta ato që po na sulmojnë shumë. Dhe këta që po e sulmojnë edhe vënin e shejt mes xidolaksan, këta që fotet e pa besë dhe të pandershëm. Këta që po luftojnë me gra dhe me fmi, këta që ka lanën shumë nana pa fmi, e shumë fmi, pa nana e pa babalar, e shumë gra të veja, e shumë fmi e tima. Shikani që farë mesajë ju ka dhonë Resulullah s.a.s. Në Medine, duke qënë që i fotët, është sijlë me ta në mënyrë të shkëlqyëshme, s'ka bod ali me heqë me muslimantë i ka vizitue, ka boshit blere me ta, dhe resa ta si kanë të i kalu kufit. Dhe një djallë jehudi, një djallë i rritë, dëtë dit, apo dëtën dit, tërëtën dit, shkanë të vizitantë të Resulullah s.a.s. Mirë po kaluën disa ditë. Nuk po vjena i djallë i jahudi, me vizitua Resulullah s.a.s. E kur u bon shumë ditë që sërë, pyëti Muhammed a.s.a.s. Kur u morë e këtë djallohë që fotë, që s'po vjen me nga vizitue, i tha nja Rasul Allah, kjo është shumë i smut, kjo në prak të vdekjes, tha si nuk më keni të regua me shku me vizitue, kështëri musliman që i po e paraqeja, si në Muhamedin s.a.s. njëri që ka oshtru dhunën, dhe i ka stimulu, i ka nëzit njërzit për dhunë, shkoj e vizitoj këtë jahudion, këtë jalin e ri që ishte në prak të vdekjes, edhe kër shkoj e po se, është me shenja Kull la ilaha illallah, thuj la ilaha illallah, Muhammed rrasullallah. Ajë në një në në në në kish baben, në një në none në në në kish nanën. Muhammed a.s. për bal, hakun për e shëh, për i vike e kesh për i babas dhe për i nanas, që shme në në besimin e tyne, edhe baba i vetë jahudi, po i drejti, si në qertë, thë e tyë e bal kasim, thë përsoj e baba i në kasimit, është fjolla për Muhammed a.s. se ara për menderu Pra pasajë Muhammedin, dëgjëjë Muhammedin, edhe në, shenjë, në momentet vdekis, kur shenjet ishin qarta, është hëdu enë la ilahe illallah, wa është hëdu enë Muhammed ar Rasulullah, edhe, edhe shku në disa qastë të momentet edhe vdekis. Ku është të dhuna u shtrume? Ku janë këtu mashtrimet? Ku është presjoni? Ku janë shpatat? Pastaj, kështëria islame është më shërshme sepse mëshiren e mbollin zemra tona, Allahu gjellëshanuhum. E të ata që se kanë posë mëshiren, ja u qej të dërguarin, Resulullah sallallahu sallam, për të gjithë është mëshir, ardhja ti, dhe Allahu ta ala thët, wa ma arselnake, illa rahmeten lil'alemin, nuk të dërguam tjo Muhammed për di shka tjetër, vesh mëshir, vetë të mëshir për të gjitha botrat. Pas ta i shoshrija islame, është shoshri paqësore, sepse, Feja jonë është fejë paches, dhe feja jonë vjen nga i që je pachen, dhe nga emrat e bukur të Allahut Gjellëshanu hu, është edhe emri e selam, që do të thot a i që je pachen, dhe ju qdo herë, me dhjetra herë, brenda ditës e promovani me gjutua ja pachen, kur, mas namazëve farze, qka themi? Estagfirullah, Estagfirullah, Estagfirullah Allahumë antës salam Wa minkës salam Të barek të jadël jalani E thani të gjithë këto, po gjithë e thani Dhe në gjithë botën kë thuhet O është një lutje O është një do që ka praktikur Rasulullah Qëka do të të të të allahumë antës salam O allahum O zotim Ti e s-salam Ti e zati pachës Wa minkës salam Dhe prejteje vjen pachëja Dëbami të sinë qertë, a ka ndë një argument që thëtë, o zotim ti e zot i dhunës, prej te e vjen dhuna. Nuk ka, nuk ka as një, as me shpif nuk mundën me shpif, se zgjenë as kondë. Andaj, shëshria jonë, është ajo shëshrije cila i respekton të drejtët e të, të tjerve, si që në pasuria, nderi familiar, gjaku dhe të tjirat, të gjitha këto janë të shenjta, dhe të gjitha këto e kanë shejtrin ashtu siç kanë edhe vënët e shejta për ata Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Haxin Lamtumirs i pyeti shokët e të drunë e ju jomin hadha a dini të la ditë kjo në Hax ata krijtë dëshën apo përgjigjen nuk u përgjigjën asnjë se kishin ndodatur me Resulullah sallallahu alaihi wasallam i than Allahu wa rasuluhu alam Allahu do i dërgoj mi ti edhe e pejgamberi selam tha sot dita yawm anhar dita e kurban bayramit E dini tha, cili muj është kë? Thanë, Allahu dhe i dërgure din masmiri. Thanë, kjo është muj dhëll hijgje. Muj i funit në kalendarin hijgjek. E dini tha, cili qyteto kë? Ishin qytetin e mekes. Thanë, Allahu dhe i dërgure din masmiri. Thanë, kjo është qyteti i shajtë, qyteti i mekes. Dhe në fund, tha Rasulullah sallallahu alai sallam, fa inë dima e kumë, wa embalekum, wa aradakum, alejkum, haramun, këhurmeti, jaumikum hadha, fi shëhrikum hadha, fi beledikum hadha. Sa dërtet, gjaku juaj, pasuria juaj, dhe nderi juaj, janë të shajta për juve, sikur që shështë e shajtë kjo ditë, kjo muaj dhe kjo vendë. është fjalla për ditën e kurban bajramit që ishin atë, për muin dhe në higje, dhe për qëtetin e shajtë për meken. Andaj, vlazën të keni kujdesë, Mos i të çanoni dhe mos in gatsmoni të drejtat e të tjerëve, sepse i përket një shoqërie që është shoqëri islame, që është një shoqëri e paqes, një shoqi që jep shembull për të tjerët. Dhe elusim Allahun xaleshanuhu, që të na bën neve prej atyre të cilët bëhen shkaktar, që të tërët të kthehen në rrugën e vërtetë, në rrugën e drejtë. Dhe elusim Allahun xaleshanuhu të na ruajë neve prej gjesteve, fjalëve apo punëve të të të të të të të të të të të iërëtohën për efe son. Allahun në ndihmoft, Allahun audhzoft, dhe në rrugën e drejt, në rrugën e të sinqer dhe në bashkoft. Amin. A kulu qavli hadha, wa astaghfirullah e li wa lakum, wa lisairi l-mustimina min kulli dhamb, fa astaghfiruhu inna hu huwa l-ghafur rrahim. Astaghfirullah, astaghfirullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam ataslimen këthiren ila jomit dini wa ba'd. lazen bini salavate dhe selame për Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam dhe vërtet nga ajo që e veqon këtë shoqri shoqrin islam e prej shoqive të tjera është lidhja e tyre me të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Shum lidhje e sinqert dhe serioze dhe lidhje e cilla funksionon duke i dërguar salavat edhe selam e Resulullahit sallallahu aleyhi dhe sellem natën edhe ditën dhe duke praktikuar atë çfarë na ka mësuar neve gjatkohës kur ishte gjallë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 o